A Svéd szakács Amikor a Tarzan és Sita körül összetömörült harcosok rájöttek, hogy egy valódi húsvérpárdút zavarta meg a haláltáncot, némileg neki bátorodtak, hiszen a körös körül feléje meredő lángyákkal szemben még a félelmetes Sita sem kerülhette el sorsát. Rokop sűrgette a törzsfőnököt, hogy lándzsásai hajítsák már végre fegyvereiket a fenevadra, és már-már ki is adta a parancsot, amikor szeme a majomemberen túlra a kunyhó felé téved. Rémült ordítással fordult meg a törzsfőnök, és el rohanni a falu kapuja felé. Amikor emberei is oda pillantottak, hogy lássák mitől ilyet meg úgy, egyszerűen ők is nyakukba szedték a lábokat, mert ott akut hatalmas termetű. A hold és a lobogó tábor tűzcsalóka fényében csak még ijesztőbbnek tűnő majmai robogtak feléjük. Abban a pillanatban, amikor a benszülöttek megfordultak és futni, menekülni kezdtek, a feketék visongását túlharsogva a majomember hirtelen vadul felüvöltött, és válaszul sita és a majmok morogva a menekülők után vetették magukat. Néhány harcos megállt, hogy szembefordulva felvegye a harcot az ádáz ellenséggel, de a vérszomjas fenevadok sátáni pusztító erejével szemben csak a véres halál lehetett osztályrészük. részük. Másokat meg támadóik menekülés közben tepertek a földre, és mindaddig, míg a faluki nem ürült és az utolsó fekete is el nem tűnt a bozódban, Tarzan nem volt képes visszarendelni maga mellé vad csapatát. Akkor aztán legnagyobb bosszúságára meg kellett állapítania, hogy egyikükkel, még a viszonylag intelligens akuttal sem tudja megértetni, hogy oldozzák végre el a kinzó cölöptől, szabadítsák meg köteleitől. Idővel persze főnökük kívánsága biztosan beszürem lett volna kemény kobakjukba, és számítani kellett rá, hogy ez alatt sok minden történhet. A feketék visszatérhetnek, nagy erővel foglalhatják el falujukat. A fehérek könnyűszerrel leszedhetik minnyájukat puskájukkal a környező fákról. Ő maga akár éhen is halhat, mire a nehézkes észjárású majmok felfogják, hogy azt kívánja tőlük rágják szétköteleit. Ami sitát illeti, nos az óriás maska még annyit sem volt képes felfogni, mint a majmok. Mégis Tarzan egyszerűen ámult-bámult a hihetetlen jellemvonások láttán, amelyeknek a fenevad tanú adta. Nem lehetett kétsége a felől, hogy a párduc kifejezetten ragaszkodik hozzá, hiszen most, hogy a feketék sorsa elrendeződött, felalásétálgatott a cölöp környékén, oldalával a majomember lábához dörgölődzött, és úgy dorombolt, mint egy jól lakott cica. Tarzan abban sem kételkedett, hogy saját jó szántából indult útnak, és hívta segítségül a csapat többi tagját. Hiába no, gondolta, síta a párducok gyöngye. Mugambi távolmaradása meglehetősen agasztotta a majomembert. Megpróbálta megtudni akuttól, mi történt a fekete törzsfővel, mert attól tartott, az állatok, miután megszabadultak a féken tartó felügyelettől, esetleg neki támadtak a szerencsétlen embernek is felfalták. De a vezérmajom, akármit kérdezett tőle, csak visszafelé kezdett mutogatni a dzsungel irányába, ahonnan ők érkeztek. Eltelt az éjszaka úgy, hogy Tarzan még mindig a kínzó cölöphöz kötözve át a helyén, és nem sokkal napkelte után kezdtek beigazolódni félelmei, amikor azt látta, hogy mesztelen fekete alakok ollálkodnak a falu körül a dzsungel szélső sávjában. A feketék visszatértek. Igen, napvilágnál már elegendő bátorságok lesz ahhoz, hogy lecsapjanak a maroknyi vadállatra, aki kiűzte őket jogos lakóhelyükről. Az összecsapás kimenetele eleve eldöntöttnek látszott, amennyiben a vadembereknek sikerül felülkerekedniük babonás félelmeiken, hiszen hatalmas számbeli túlerejükkel, hosszú és mérgezett nyilaikkal szemben a párduc és a néhány majom aligha ha élhetett túl egy valóban határozott rohamot. Hogy a feketék támadásra készülnek, az néhány pillanattal később már is nyilvánvalóvá vált. Amikor egyszer csak tömegesen tűntek fel a tisztás szélén, táncoltak és ugrándoztak, lándzsáikat rázták, az ellenséget becsmérlő szavakat ordibáltak a falu felé, és harci kiáltásokat hallattak. Tarzan tudta, hogy ez a nagy készülődés addig fog folytatódni, amíg a feketék fel nem hergelik magukat, a vak elszántságnak arra a fokára, hogy gyors rohamot merjenek indítani a falu ellen. Bár nemigen hitte, hogy az első alkalommal el is jutnak a kunyhókig, úgy gondolta, hogy a második vagy harmadik próbálkozásra biztosan beőzőllenek majd a kapun, és ennek eredménye alig ha lehetett más, mint Tarzan vakmerő, ám fegyvertelen és fegyelmezetlen védelmezőinek pusztulása. Pontosan úgy is történt minden, ahogy gondolta. Az ordibáló harcosok az első rohammal épp hogy csak kimerészkedtek a nyílt terepre, a majomember egyetlen átható, hátborzongató üvöltése kellett csak, és már is rendezetlen sorokba futottak vissza a bozódba. Vagy fél órán át folytatódott ezután a toporzékolás és üvöltözés, végül a harcosok ismét elegendő bátorságot gyűjtöttek, és újabb rohammal próbálkoztak. Ezúttal eljutottak egészen a falu kapujáig, de amikor Sita és az ijesztő majomcsapat közéjük vetette magát, a rémülettől visítozva megfordultak, és újra visszamenekültek a dzsungelbe. Ismét kezdődött a tánc és az ordítozás. Tarzannak nem volt kétségbe a felől, hogy a következő alkalommal befognak hatolni a faluba, és véghez viszik azt, amit egy maroknyi elszánt fehér férfi már az első próbálkozásra sikeresen és végérvényesen elintézett volna. Hogy a menekülés lehetősége ilyen közel van hozzá, és csupán azért bukik el, mert nem képes pontosan megértetni szerencsétlen primitív vagyú barátaival, mit akar tőlük, az igencsak bosszantott a tarzant, de a mélyén mégsem tett nekik szemrehányást. Megtettek mindent, ami tőlük tett, és biztos lehetett abban is, hogy mellette maradnak, és vele együtt halnak meg, utolsó leheletükig védelmezve őt. A feketék már készülődtek az újabb abrohamra Néhányan közülük egészen közel merészkedtek a faluhoz, és a többieket is biztatták, hogy kövessék példájukat. Látszott pillanatok kérdése, és az egész horda vadul rohanni kezd a tisztáson át a kapu felé. Tarzan egyre csak kicsi gyermekére gondolt, aki tudta, itt van valahol ebben a kegyetlen vad erdőségben. Fájta szíve a kisfiúért, akinek immár nem siethet többé a segítségére. Ez a gondolat és Jane szenvedéseinek tudata nyomasztotta egyedül a bátor férfit életének eme úgy gondolta utolsó perceiben. A felmentősereg, amelynek jöttében reménykedhetett, a legválságosabb pillanatban megérkezett, és csődött mondott. Nem volt többé mit remélni. A feketék félúton jártak már a tisztás széle is a falu között, amikor Tarzan figyelmét az egyik majom viselkedése vonta magára. Az állat mereven bámult az egyik kunyhó felé. Tarzan követte tekintetének irányát, és végtelen megkönnyebbülésére és örömére Mugámbi feléje rohanó magas, izmos alakját pillantotta meg. A jól megtermett fekete férfi az erős fizikai igénybevételtől, az izgatottságtól zihálva lélegzett. Oda rohant Tarzanhoz, és mire az első vademberek elérték a falu kapuját, a benszülött Tarzan utolsó kötelét is szétvágta késével. Az utcán ott hevertek azoknak a vadembereknek a tetemei, akiket a majomember csapata terített le előző éjszaka. Tarzan felrángatta egyikük lándzsáját és furkós botját, majd mugambival az oldalán és a dühösen acsarkodó sita élén szembeszállt a kapun beőzönlő benszülöttekkel. Elkeseredett és rettenetes csatabontakozott ki. Végül a vad emberek megfutamodtak, talán sokkal inkább rémületükben, azt látva, hogy egy fekete és egy fehér ember válvetve küzd egy pár és akut óriás termető rettenetes majmaival, mint azért, mert képtelenek voltak legyőzni a velük szemben álló viszonylag kis erőt. Egy harcos fogságába esett, és a majomember, aki mindenképpen tudni akarta, mi történt rokovval és társaival, alaposan kikérdezte. Miután megígérte, hogy a felvilágosításért cserébe visszaadja a szabadságát, a fekete mindent elmondott neki, amit csak a gaz fickó tetteiről tudott. Kiderült, hogy korán reggel a törzsfőnök megpróbálta rábeszélni a fehéreket, térjenek vissza vele együtt a faluba, és puskáikkal pusztítsák el a bőszült ellenséget, amely hatalmába kerítette a települést. De úgy látszott, Rokov sokkal jobban félt a fehér óriástól és különös társaitól, mint maguk a feketék. Semmilyen körülmények között nem volt hajlandó visszatérni a falunak még a közelébe sem. Ehelyett nagy sietve a folyóhoz vezette csapatát, és jó néhányat ellopott a feketék által ott elrejtett kenuk közül. Utoljára még azt lehetett látni, hogy a Kavari falujából való teherhordók kezelik az evezőket, és keményen húznak felfelé a folyón. Így aztán Tarzan, a dzsungelfia retteget csapatával egyetemben újra csak a majomember fiának keresésére és a gyerek elrablójának üldözésére indult. Napokon keresztül folytatták fárasztó útjukat, szinte lakatlan vidékeken keresztül, s végül az derült ki, hogy rossz nyomon járnak. A kis csapat létszáma három fővel csökkent, minthogy akut törzsének majmai közül hárman odavesztek a faluért vívott csatában. Most már, akuttal együtt, csak öt majom tartozott a csapathoz, meg Sita, és persze Mugambi és tarzam. A majom ember most már a három szökevény, a fehér férfi, a nő, meg a gyerek felől sem hallott híreket, akik Rokov előtt jártak. Fogalma sem volt ki lehetett a férfi meg a nő, de az a gondolat, hogy a gyerek az övé a szökevények nyomának haladéktalan felkutatására ösztönözte. Biztos volt abban, hogy Rokov követni fogja a titokzatos triót. Így aztán Szilárdan hitte, hogy ha a gaz fickó nyomába marad, egyszer, mint egyre elérhetőbb közelségbe kerül számára az a pillanat, amikor kiragadhatja gyermekét a ráleselködő veszélyek és rémségek közül. Visszafelé is végigjárva az utat, Tarzan egy helyütt, ahol Rokov partra szállt és északi irányba bevette magát a sűrűbe, újra rátalált a már egyszer elvesztett nyomára. Az útvonal megváltozásának csak az lehetett a magyarázata, hogy akik a gyereket magukkal vitték, nem a folyóvízén menekültek tovább. Tarzan az út során sem kapott egyértelmű felvilágosítást, amelynek alapján biztos lehetett volna abban, hogy a gyerek nyomában jár. A megkérdezett benszülöttek egyike sem látta a másik úti társaságot, nem is hallott róla annak ellenére, hogy szinte mindegyikük közvetlen kapcsolatba került rokovval, vagy beszélt olyanokkal, akik a saját szemükkel látták. A majumembernek nem kis nehézséget okozott megtalálni a módját annak, hogyan elegyedjen szóba a benszülöttekkel, mert társai láttán azok nyomban hanyathomlok a bozótba menekültek. Nem volt más választása, mint az, hogy csapata előtt haladva megpróbál meglesni egy-egy magányosan kóborló harcost a dzsungelben. Egy nap, amint épp eként cselekedett, vagyis egy mitsemsejtő sem sejtő vadembert vett üldözőbe, épp akkor érte utol a fickót, amikor az lándzsájával célba vette egy sebesült fehér embert, aki az ösvény egy kisebb bokor aljába húzta meg magát. Ezt a fehér férfit Tarzan korábban gyakran látta, és azonnal felismerte. A visszataszító arcvonás, közelülő szemek, a ravasz arckifejezés, a lekonyuló sárga bajusz, Mind-mind mélyen beívódtak a majom ember emlékezetébe. Egy pillanat alatt az is eszébe jutott, hogy ez a fickó nem volt ott Rokov kíséretében a faluban, ahol őt tarzant fogva tartották. Mindannyiukat jól megfigyelte, és emlékezett, hogy nem látta közöttük. Csak egy magyarázata lehetett a dolognak. Ő az, aki az asszonynal és a gyerekkel együtt menekül Rokov elől, és az asszony nem más, mint Jane Clayton. Most már biztos volt benne, hogy csak is ez lehetett Rokoff szavainak értelme. Ahogy a svéd szakács felpuffadt, a kicsapongó élet nyománt magánviselő arcára nézett, a majomember hirtelen elsápadt. Homlokán egyszerűen lüktetni kezdett a széles, skarlátvörös csík, a réges-régi forradás, amely akkor keletkezett, amikor terkoz mélyen felhasította a bőrt a majomember koponyáján abban a bizonyos csatában. A fickó az ő prédája, nem engedheti, hogy a néger végezzen vele, gondolta. Azzal előredőlt, és még mielőtt a harcos lándzsája célba találhatott volna, kiütötte a fegyvert a vadember kezéből. A fekete fickó előrántotta kését, és megfordult, hogy felvegye a küzdelmet új ellenségével. A bokorban lapuló svéd szakács pedig olyan párviadalnak lett a szemtanúja, amelyhez fogható álmában sem tudott volna elképzelni. Egy félig mesztelen fehér férfi vívott előtte kézitusát, egy félig mesztelen feketével. Előbb az ősember kezdetleges fegyvereinek segítségével, majd foggal és körömmel, miként azok a vadállatok, akiktől őseik származtak. Andersen eleinte nem ismerte fel a fehér férfit, és amikor végül derengeni kezdett neki, hogy látta már ezt az óriás termető embert, Kerekre nyílt a szeme elképedésétől, hogy ez az acsarkodó fogaival ellenfele húsát tépő-szaggató fenevad azonos az egykori jólápolt angol uri emberrel, aki valamikor a kinkét fedélzetén raboskodott. Egy angol nemes. Andersen Lady Greystocktól tudta meg, miközben az árral szemben menekültek az ugambi vizén a kinkét fogjának kilétét. Azelőtt a gőzhajó személyzetének többi tagjához hasonlóan fogalma sem volt róla, kit visznek magukkal. A harc véget ért, mint hogy ellenfele nem volt hajlandó megadni magát, Tarzan kénytelen volt megölni a fickót. Andersen látta, hogy a fehér férfi talpra ugrik ellenségének teteme mellett, lábát megroppant nyakára teszi, és hirtelen felhangzott a győzelmes himmajom hátborzongató, kihívó ordítása. A szakács megborzongott. Darzan akkor feléje fordult. Arca hideg volt és kegyetlen. Szürke szemeiben Andersen gyilkos indulatot látott lobogni. – Hol a feleségem? – mordult fel a majom ember. Hol a gyerek? – Andersen válaszolni akart, de hirtelen heves köhögési roham tört rá, és kezdte folytogatni. Nyilvessző furta át mellkasát, Míg a köhögés rázta a testét, sérült tüdejéből csak úgy dült a vér orrán száján keresztül. Tarzon csak állt a helyén, és várta, hogy a görcsös roham elmúljék. Mint valami bronzszobor áltott állott hidegen, szilárdan, könyörtelenül, a maga tehetetlen ember előtt, eltökélten arra, hogy kiszedi belőle a számára fontos információkat, és aztán megöli. A köhögés és a belső vérzés kisvártatva megszűnt, és a sebesült megpróbált beszélni. Tarzan letérdelt mellé, és egészen közel hajolt a fickó lassan mozgó ajkaihoz. A feleségem és a gyermekem ismételte meg. Hol vannak? Andersen az ösvény felé mutatott. Az orosz nála vannak, suttogta. Maga hogy került ide? kérdezte Tarzan. Miért nincs rokovval? Ők elkapni minket. – felelte Andersen olyan elhaló hangon, hogy a majom ember alig tudta kivenni, mit mond. – Ő elkapni minket. Én harcol, de enyém emberek, mint elfutni. Akkor engem elfogni, és megsebesül. Rokobb mondani engem hagyni ilyenáknak. Az rosszabb, mint megölni. Ő magával vinni feleségét és a gyereket. – Mit csinált velük? Hová vitte őket? Kérdezte Tarzan, majd elszántan ugrott a fickóhoz, és kegyetlen szemeiben oly szenvedéllyel lobogott a gyűlölet és a bosszú lángja, hogy látszott, alig tud uralkodni magán. Mit művelt a feleségemmel és a gyermekemmel? Kivele, mert úgyis megölöm? Készüljön fel rá, hogy mindjárt Isten színe előtt fog állni. Mondja meg az igazat, akármilyen rettenetes is, mert foggal körömmel tépem ezer darabra. Látta, hogy meg tudom tenni? A meglepetés hulláma suhant át Andersen arcán. – De hát – suttogta – én nem bántani őket, én megpróbálni megmenteni őket attól az orosztól. Maga felesége kedves lenni hozzám kint két hajón, és én hallani kisbaba sír néha. Nekem is lenni saját feleség, gyerek otthon, Krisztián, és nem nézhetni tovább, hogy ők külön és rokov markában. Ennyi az egész. Én úgy nézni ki, mint aki bántani őket? – kérdezte kis szünet után, és a melléből kiálló nyilvesszőre mutatott. Volt valami a fickó hang és magatartásában, ami Tarzant meggyőzte állításának igazáról. A legnagyobb súlyjal az a tény hogy hogy Andersen sértődöttnek látszott semmint ilyetnek. Tudta, hogy hamarosan meg fog halni. Így azután tarzon fenyegetései nem igen hatottak rá. Teljesen egyértelműnek látszott viszont, hogy szeretné, ha a másik megtudná az igazat, és iménti szavait és viselkedését nem vélné puszta komédiának. A majom ember azon nyomban észretért. Bocsásson meg, mondta szívből jövő egyszerűséggel. Idáig azt hittem, hogy Rokov körül csak is gazemberek lehetnek. Belátom, hogy tévedtem, de ez most már a múlté. Tegyük túl magunkat rajta. Sokkal fontosabb, hogy maga, mielőbb kényelmes helyre kerüljön, és ellássák a sebeit. Hamarosan talpra áll, meglátja. Andersen mosolygott, és a fejét rázta. Maga, menni tovább feleség és gyerek után – mondta. – Én már lenni úgyis félig halott. – És – egy pillanatra tétóvázott – nem szeretnék híjénák megenni engem. Nem segítene befejezni, ami úgyis muszáj lenni. Tarzannak a hideg futott végig a hátán. Egy perccel ezelőtt még azon a ponton volt, hogy megöli ezt a gazembert. Most ugyanúgy nem tudott volna kezet emelni rá, mint ha legjobb barátja feküdt volna előtte. Karját a férfi feje alá csúsztatta, hogy segítsen neki kényelmesebben elhelyezkedni. Újra jelentkezett a köhögési roham és a rettenetes belső vérzés. Mire vége lett, Andersen lehunyt szemmel feküdt a földön. De azon azt hitte, hogy meghalt, de a férfi hirtelen kinyitotta a szemét, tekintetével a majomember pillantását kereste. Sóhajtott, és nagyon halkan, gyenge hangon suttogni kezdett. – Én azt hittem nagy szél, nagyon hamar – mondta, és kiszenvedett.